Bon dia, seguim aquí a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Aquest matí ens trobem amb la, amb la Patricia Castro. Bon dia, Patricia. Bon dia. La Patricia ens presentarà aquest proper dissabte, dia 15, a la biblioteca, concretament a les 12, eh, el seu llibre, Sueño contigo, una pala y cloroformo. Un títol ben bé que no saps com, com pot tirar això, però però, bueno, no sé si ens voldries explicar una miqueta d'entrada de, de què va, perquè en principi el, el títol dius ui, de què... com pot tirar això? Si vols, primer explico um, l'origen del títol I, i ara explico una miqueta de què va la novel·la però l'origen del títol és una cançó de los chicos del maíz mm. que és un grup com, com Sol, com tots aquests... bueno, fan cançons, eh, cançons eh, reivindicatives d'Esquerra i, bueno, és un, és un fragment d'una cançó que uh -huh. diu, soño contigo una pala... Bueno, soño con tu novio una pala y cloroformo, doncs jo vaig canviar el, uh -huh. el, el tu novio per Soño Contigo. Uh -huh. I, i la, la història, bé, la història va a la novel·la de, eh, intentat explicar el que m'ha passat a mi i el que he conegut de, de les històries d'avui dia que passen a Barcelona. A uh, entre bueno, entre la gent jove amb temes lGtv feministes i, i una miqueta bueno, i el món cultural és una miqueta reflectar tot això que, que he conegut i del que alguna forma ho volia explicar i vaig pensar doncs amb una novella potser és la forma més adient. Perfecte. Eh, bueno, el, que, el poc que he pogut eh, llegir una mica és que la, la protagonista, perquè només hi ha una protagonista o, o al final acaben sent les dues? Tant... Són les dues, són les dues. Vale. Realment està compartit. Perfecte. Eh, bueno, del que m'he pogut entrar una mica doncs és això, no? que, que aquestes, aquestes noies viuen unes eh, relacions molt rutinàries, estan estancades una mica a la monotonia i Exacte. és una mica contradictòria amb, a, amb el seu pensament, no? Que és I... més aviat doncs, de lluita feminista, són bastant activistes i, i contràriament doncs, es resignen a, a estancar-se amb aquesta parella, no? amb una parella que precisament no és que els afaci molt de cas. Aquest és, aquest és el gat xuda de, de, de la història, és que bueno, comença com tothom, no? O sigui, a vegades t'agradaria fer més coses però no les fas i, I tens uns ideals que realment a la teva vida no els pots aplicar o no et serveixen. I, i, i a, a la idea de la novel·la és, bueno, amb la relació que tindran aquestes... Uh... No, no vull fer molts spoilers, però la, idea... I... Clar, però la idea és tenen una relació amorosa, romàntica, a uh... dues noies, la protagonista i la que s'agrada protagonista, i aquesta és l'excusa perquè comenci una miqueta de bogeria també, si no és que ja la portaven dins uh... a, a la novel·la. Dius que, que t'hi sents reflexada en, en, en aquesta novel·la? Quina és? Eh, bé, bueno, és només amb, amb el tema feminista intentant ah. plasmar eh, en general els el, diferents pensaments que hi ha, a, a, que he conegut a Barcelona. Ah, d'acord, vale, perfecte. O sigui que no, no hi ha res de personal teu a la novel·la, que és més aviat eh, l'experiència del teu entorn. Una miqueta de tot. <ríe> Molt bé. I una miqueta de tot. Eh, bé, bueno, Tirant una miqueta per aquesta banda, que tu, sem tu sempre t'has manifestat doncs, eh, comunista, feminista, eh, ho manifestes bastant bé en el, en el teu canal de YouTube, que per qui no ho sàpiga, doncs, ho pot consultar. Re, poseu Patricia Castro i de seguida us surt. I, i bé, doncs, segueixes una mica aquesta línia, no? Eh, sí, de, de fet, el, el que miento fer el canal de YouTube i um, bueno, vaig començar quan eh, bueno, també vaig ser editora d'una revista que a Barcelona, que és Mirall, revista Mirall, és una miqueta de crítica cultural. Ajunt, o sigui, agafa temes feministes, a l'esquerra, però també de, de què passa al cinema o, o, a les, o, a la, o a novel·les que degeixo i fica una miqueta de crítica, perquè crec que a vegades ens quedem una miqueta a curs de, de fer la crítica social, a, allò que mirem. Bé, bueno, a mi, per exemple... Eh, jo que he revisat una miqueta el teu canal he vist coses com eh, hi ha un, un vídeo que és molt interessant que tractes el poliamor a través de Bauman, de la modernitat sí. líquida no? sí. que em sembla molt curiós perquè eh, això jo ho he vist en, a, en els meus estudis és que tu has estudiat alguna cosa relacionada amb la comunicació o amb alguna cosa així? Eh, Bé, bueno, jo soc de, de formació soc economista, però ara mateix mm. estic estudiant sociologia i clar, amb sociologia també durem, o sigui, va humana, és com un, un, un, una pedra fonamental en, sí. en, en la sociologia actual, i és que m'agrada molt, i llavors intento també fer el que m'agrada, i a part comprendre el món. I aquesta, aquesta manera d'entendre de, la vida en general, i bueno, en concret doncs, l'amor, la política, etc., es veurà també reflectida en, en l'activitat que realitzaràs el dissabte? Parlaràs una miqueta d'això, a part de, del llibre? Bé, bueno, agafant amb l'activitat de dissabte i amb el llibre, de fet, el llibre és l'excusa per tractar també. Per això et deia que són coses que he dit, temes de l'actualitat, és a dir, a la novel·la parlo molt de del Trincom Bauman i de l'amor líquid. I llavors, òbviament, si també la gent ho vol, parlarem a dissabte d'això, sí. D'on et proveïs? D'on et prové aquesta filosofia? Quins són els, els teus... A part de, de Bauman, que ja he entès que, sí. que t'agrada molt la seva línia, eh, quins són els teus referents? Uf, eh, referents filosòfics. Sí. O... Ah, sí, sí, d'acord. Vale. Perquè, per eh. exemple, això, d'ho vas dir que eres economista, venies d'aquesta carrera, que, clar, normalment això sí. no, no, no és que es toqui gaire, però sí que que comences no, doncs, a donar te del, sobretot de, del capitalisme, de la burocràcia, totes aquestes històries, suposo que sí que les tenies més presents. Sí, sí bueno, en, de fet, a, a Economia no, no tractem temes o socials sigui, ni res, és a dir, només amb una assignatura, per exemple, allà és on vaig conèixer a, a Marx, a Cal Marx, però eh, realment el, el que a mi m'agrada, que, que sí que és la, o sigui, evidentment, la política, l'esquerre i però a mi el que m'agrada és el, el pensament. De fet, a vegades M'agrada molt més la, la crítica que fa Bauman, que no és tan directament arrelada a, a la realitat social com a les relacions que tenim. I com a pensador, diria, a part, eh, no sé, m'agrada també mm, Eric Fromm, no sé si, si el coneixes, però és un, un, va fer un llibre que és l'art de mar i és, bueno, és molt senzill parlar de les relacions humanes, de com poden funcionar, i m'agrada aquest tipus de, de, de pensadors. Doncs mira, aquest no el conec, però me l'apuntaré perquè... Te'l recomano. Sí, perquè, bueno, com que sol·lem tractar aquests temes... Abans has parlat també que havies col·laborat amb una revista cultural? Sí, sí, amb, bueno, amb, amb, amb diverses... A la primera on vaig estar, també vaig fer ràdio amb ell, mm. és la eh, revista Mirall. És una revista de gent jove fent coses de cultura. També sí, he col·laborat amb... Amb l'Arabant, eh, també és una revista aquí a Catalunya, i, bueno, amb, amb, amb Catalunya Plural, amb, amb Postcultura, que també és una revista de gent jove, o sigui, això és un, és un món, eh?, això de les revistes culturals. Sí, déu nhi perquè també vaig veure en el teu Instagram que vas fer referència a Mundo Obrero, pot ser que sí, també haguessis sí. fet col·laboracions sí. puntuals? Sí, també, Escrita Feminisme, allà. Ah, vale. Sí. Doncs, molt bé, eh, Patrícia, no sé si voldries afegir alguna cosa referent a l'activitat que realitzaràs el dissabte... Doncs, que espero que, que, que vingueu i que us ho passeu bé i que no tingueu cap problema en preguntar qualsevol cosa, o sigui, per això està, o sigui, parlem. A mi m'agrada molt que, que realitzis aquesta activitat, que ens presentis aquest llibre, perquè bueno, donarà un punt de vista que normalment doncs no es sol veure en gent tan jove, no? Perquè del 93 ets, oi? Sí. Déu-n'hi-do. Eh, doncs moltíssimes gràcies, Patrícia. Eh, ja sabeu, tothom que, que vulgui estar convidat a venir el dissabte dia 15, recordem, a la sala polivalent de la biblioteca. Moltes gràcies, Patrícia. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Bon dia. Bon dia.